És nem tudom, hogy, hogy ki döntött, és, és milyen inspirációkra döntött így, de egy biztos, hogy zseniális volt a döntés. Az is biztos, hogy minden erő megmozdult ellene. Már az előkészítés stádiumában is ezek a, a hogy is mondjam, hogy finom legyek, az ilyen érvelések, hogy a tudomány fellegvárából átkerült a politika mi Micsoda fellegvár az, ahol 22 év alatt egyetlen sornyi érdemleges se tudnak leírni róla. Milyen fellegvár az? És ahol ma is Dukász Mihály -e adatálják a koronát. Milyen fellegvár? Tehát lényeg az, hogy nagyon is szépen átkerült a helyére. Most nyilván észrevették azt is, hogy falral vitték be a... a a parlamentben, tehát ami elképzelhető fekete mágiás ellenhatás mind-mind-mind szép módszeresen ellenőrizhetően lezajlott. A lehető legrosszabb helyre tették, ezt már megbeszéltük, farral vitték be, tehát részesei lehettünk annak az eseménynek, hogy amit fennállása több mint ezer éve alatt nem tudott elérni bizánci császár, tehát bizánc fennállásának ezer éve alatt, hogy tudnék bizánci császár bevonuljon a magyar törvényhozás központjába, azt most elérte, mert Dukász Mihály bevonult. Tehát ezek mind olyanok, amik, amiket ők tényleg azt hitték, hát teljesen nyilvánvaló, a heti hét is lereagálta utána. A Blik lereagálta. Az RTL klub, hát nem tudom, több, ennél aljasabb fórumokat nem tudok megnevezni, de, de mindegyik lereagálta. Tehát azért vegyük már észre hogy itt ezek nem véletlenszerű és ilyen, ilyen esetleges ügyek voltak, összehangolt, nagyon jól tanulhatnánk tőlük, csak ne ebben, hogy hogy kell összjátékot csinálni. Nagyszerű összjátékot. Ugye a heti hetes nem tud foglalkozni valamivel, ha az előtte valamilyen hírlapban meg nem jelenik. Hát elintézték, hogy megjelenjen. És ők már a blikre hivatkoztak. A blik már legalább 90 fokot torzított a tényeken. Minden fázisát tudtam követni az eseménynek, ezt így csinálják. Na de ne felejtsük, a grahusok kora óta így csinálják. És összesen ez a 3-4 fogásuk van. Tehát már egyszer azért magunkhoz térhetnénk. Addig, amíg áthelyezték a koronát, vagy át nem helyezték a koronát a jelenlegi működési helyére, addig közjogi szempontból ez egy hogy milyen, értékelhetetlen helyzet volt mert muzeális tárgyként a korona soha sem szerepelt. Tehát ez egy teljesen új fázis volt az életében, nyilvánvaló volt, hogy valamilyen irányban ki kell ebből mozdulni. Na most, ami a jelenlegi állapotát jelenti, ugye emlékszünk még rá, hogy amikor áthelyezték a, a mostani tárolójába, akkor az, aki áthelyezte, az szépen kihúzta a kardot, és a kardalig alávágott a koronának. Na most, vannak dolgok, amiket, hát az ember ugye elnéz, hogy jó, van, hát szórakozzatok, ha akartok, de azért, amikor ezek már halmozódnak, tehát amikor látszik, hogy addig-addig farolnak, amíg farral viszik be a koronát, akkor alávágnak, akkor már az ember tudja, hogy a legrosszabb helyre teszik le. Akkor úgy eltűnődik, hogy tényleg mennyire fontos lehet nekik, hogy a Magyar Szent Korona nem működjék. És Ekkor kezdje az ember föltenni a kérdés, hogy tényleg nem működik most már a Magyar Szent Korona? És akkor kell rátérni azokra a kérdésekre, amikről még nem esett szó, szóval, hogy na most akkor hogyan is működik? Ugyanis, hát itt a jelenlévők közt, ahogy elnézem, azért vannak olyanok, akik, akik hát nem csak hétköznapi tapasztalatokban részesültek már, vagy legalábbis tudnak arról, hogy... Lehet sugárzása mondjuk szentképnek olyan is, ami hát nem Celsius fogban mérhető, de mérhető. Na most a magyar Szent Korona képei a szónak a legszorosabb értelmében szentképek. A szentképeknek a sugárzása igenis mérhető. Ezeknek töltöttségük van, és az a töltöttség egy bizonyos skálán mérhető. Erre van egy kidolgozott skála, ezt a béki skálának nevezik ma Magyarországon, mert Béki László állította föl. Na most ennek a mentén vizsgálták a Szent Korona képeit. Nagyon jó képességű radiesztéták. A sugárzás ezeknek a képeknek olyan fokú, hogy azonnal leszalad az inga ha ingával mérik, ha a lengyábot, akkor az. Leszalad a skáláról. Tehát egy a skálán már nem is reprezentált hatalmas energiatartományban működik. Miután ezt az összes hiteles eredeti képpel megcsinálták, ezek után sor került a három cserélt képre. Na most a három cserélt képnek a sugárzása a nulla körüli tartományban van. Tehát rosszul se tudhatni. Egyáltalán nem hat. Nulla. Mintha pauz lenne. Ott. A következő fázisban pedig azt mérték, hogy ha itt eredetileg szentképek voltak helyettük, akkor ezeknek kell, hogy legyen maradvány sugárzása. Tehát akkor ennek mérhetőnek kell lenni. Na most erre álltak rá, és kiderült, hogy a szűzmárja képnek is, meg a másik kettő. Eddig még nem említettem, hogy kivel próbáltuk azonosítani, de a két másik fejdelmi személynek a sugárzása is, közelítően olyan intenzitású, mint ott lennének. Tehát a maradványsugárzás, ezen a pauszpapír békonyságú semmin, ami a Dukász meg a másik kettő, ez úgy át, mint hogyha még mindig ott vannának a képek. És ez nagyon erős sugárzás. Na most ezek után megkérdezem, hogy ki vonult hát be a parlamentbe? Amikor farral vitték be? Természetesen Szűz Mária. És erre megkérdezhetem, hogy és ezt akarták azok, és akik farral vitték be? És utána megint megkérdezem, és tartozik ez az RLT, vagy nem tudom minek nevezett klubra? Hát nem tartozik. hat higgyék, hogy ők győztek. Tehát ebből az illúzióból én nem fogom őket fölébreszteni, előbb vagy utóbb úgy is meg fogják tudni. Szóval ezt a játszmát elvesztették. Nem csak ezt, sok mást is, de ezt biztosan elvesztették. Na most én annak azért jobban örülnék, hogyha nem valaki ellen drukkolnának, hanem valami érte drukkolnának. Én nekem semmi örömet nem okozott az, hogy ők elvesztették ezt a meccset. Én azt szeretném, hogyha ők a jó érdekében fejtenék ki azt az igen kifinomult játékot, ami kétségtelenül példaszerűen finom játék, és nagyon összeszokott játék, csak éppen a legsetétebb erők érdekében fejtik ki. Én akkor tudnék tapsolni és annak örülnék, szívem szerint. Úgyhogy egyelőre sajnos ők a túlsó pályán játszanak, és hát eléggé, eléggé alantas módszerekkel. Na most visszatérve, ezt azért kell elmondanom, mert lehet, hogy nem tudja itt mindenki megvárni a végét, de ezt feltétlenül vigyék haza. A Szent Korona működik. Az a képcsere, amelyet régre hajtottak rajta, ezt a programot nem tudta megváltoztatni, és azok a bagoly hangok, amikkel én naponta találkozom, hogy de már leszívták az energiáját, de már nem tud működni. nem igaz. Nem igaz, nagyon szépen működik, közelítően, teljes értékű a működése, és pontosan abban az irányban működik, ahogyan kell működnie. A többi már tényleg rajtunk múlik. Tehát ha hagyjuk, hogy orrunknál fogva vezessenek, ha nem tanulunk meg kulturált módon nemet mondani nyilvánvaló hazudozásokra, és nagyon udvarjasan, de nagyon határozottan megmondani, hogy 25 éve egyfolytában hazudik kelmed, először vörös gúnyában, aztán piros-fehér gúnyában, most már eleget hazudozott. Tényleg menjen el onnan. Menjen el, nem fog pofoszkodni, de menjen el onnan. Tehát ezeket tényleg meg kell tanulni, mert amíg mi nem tanuljuk meg, fölülről nem tudják őket eltávolítani. Miért nem tudják? Azért, mert bevezettek egy többségi szavazati rendszert, és a többségi szavazati rendszerben, ahol évtizedeken keresztül a legrosszabb mérce szerint programozták a népet, ott garantáltan a rosszabb fog győzni. Ez a Greshamsk törvénynek a működés, a Greshamsk törvény pedig kemény törvény. Ez azt mondja ki, hogy ha egyszerre egyetlen nemzeten belül, tehát egy zárt rendszerben kétféle pénz nem van forgalomban, akkor garantált törvényszerű, hogy a rosszabb szorítja ki a jobbat. Ez a demokrácia alapelle. És most pedig ez működik. Tehát ha nem vigyázunk, és minden egyes lépésnél nem figyelünk a gonosznak a működésére, és ez azonosítható, akkor a Gresham törvény, Odáig viszi a dolgokat, hogy minden ponton káin fogja verni állámot vagy Ábelt. Érthető, mert ez így működik. Tehát nagyon figyelni kell, mert nem szabad hagyni, hogy fölemelje a bunkót. Előtte kell lefegyverezni, és lehetőleg érvekkel. Minden esetre a koronának ehhez a képrendjéhez visszatérve, az első különbség tehát, ahogy azt Kovács József gyönyörűen kifejtette, az egy olyan kettősségre utal, ahol a felső egy mennyei eredetű hatalomnak, potesztásznak a gyakorlását fejezi ki, illetve az arra való programot először a felső szinten, után az alsó szinten írja körül, és ennek a földi kör, környezetben való működését fejezi ki a bölcsesség nyelvén megnevezett a személyeknek az együttesen. Tehát a görög nyelven megnevezett képek együttese. Na most ez szép feltételezésnek alátámasztja, ezt a feltételezésnek vesszük, hogy a hierarchia, tehát a megfordíthatatlanság, az bizony jellemző ennek a rendszernek. Akkor lenne okunk kételkedni a feltételezés alaposságában, ha fölül lenne a görög nyelv, és alul lenne a latin nyelv használata. Na most én már éltem át itt olyan korszakokat ebben az országban, ahol ez volt a működésrend. Tehát nem az volt, hogy a bölcsesség emberi szinten igazgatja a világot, és ahhoz, hogy e fölé emelkedjünk, csak fölülről kaphatunk hatalmat, hanem az volt, hogy előbb könyökkel kivívta a hatalmat, utána fölülről önmagát bölcsnek nyilvánítatta. Érthető? Hát most nem akarom elmondani, hogy kik voltak a nemzet itt. Egész szép kis népsorunk lenne. Tehát ezek nagyon lényeges dolgok, mert ha ezt én megfordítom, akkor viszont tényleg áll a világ. De ez, a, ez azt a rendet képviseli, amelyik a világ normális működésének a Kérd, olyan, bocsánat, A második ilyen kettősség az már nem új számunkra. Tehát az alsó részen fél alakokat látunk, a felső részen pedig egész alakokat. Van-e ennek a kettőségnek köze az előbb említett kettőséghez? Ez egy roppant lényeges dolog, hogyha ez a négyféle kettőség mindegyik másra utal, akkor ez egy véletlenszerű kettőség lehet. Tehát ez egy különböző részeken készült két műnek a véletlenszerű összeszekerülésével és összeszerelésével is magyarázható lenne. Igen ám, de ez a második kettősség is nagyon szépen magyarázható az előzővel. Hogyan? Hát ha tudjuk, hogy a bölcsesség működik az alsó szinten, a görög nyelv hát figyelmeztetése nyomán fölismert igazság, akkor tudva levő, hogy a bölcsesség sok minden ellen fölvértez, de a testi kísértésekkel szemben nem. Tehát ez azt jelenti, hogy tanulhatok én egy életen keresztül, ellépben mellettem egy szoknya, és már kiu, el is térültem. Tehát nem lehet a bölcsességgel a testi, érzéki típusú kísértéseket kivédeni. Ez egy nagyon nagy dolog, mert itt a testi kísértés nem csak szexuális jellegűt jelent. Ez jelenti azt is, hogy nekem szebb villám lesz majd a gardató partján, mint a konkurens. Ugye, tudom én, Pártelnöknek, mondjuk a Balaton partján, vagy nem tudom, a partján. Attól függ, hogy hol tartalékolja az én zsebemből kivett pénzt. Tehát ezek, ezek azért úgy végig gondolható gondolatmenetek. A lényeg tehát a második kettőségnél az, hogy a testiség az még bizony veszélyek forrása a bölcsesség szintjén. Ne felejtsük el, hogy Japán miniszterelnököt meg lehetett vesztegetni. És ez akkora csapás volt Japánnak, most természetesen ő azonnal lemondott, amikor ez kiderült, ezt mondjuk magyar kollégája általában nem követik, de Japánnak ez nagyon megrázkodtatás volt, mint a második világháború elvesztése. De egy Japán miniszterelnököt meg lehet vesztegetni. Az, hogy egy angol hadügyminiszter hadititkot ad ki, egy rossz utcalány kedvéért, ez már Angliát alig rendítette meg, mert ez már a bítkorszak volt. Amikor már adták vissza bizony a, a maguk rangját emberek, mert hogyha egy bítzenekart pusztán azért, mert sok valutát hoz az országnak, lordi címeket kaphat, hát akkor köszönjük szépen, ez nem kell. De minden esetre az, hogy eltéríthető az igazság útjáról, tehát a bölcsesség nem vértezi föl. Testi kísértéssel szemben, ez kemény tény. És ezt komolyan is vették középkorban vannak idevágó ábrázolásra, de ezzel most nem húzom az időt. Tehát a második kettősség, ez pontosan a felé mutatami felé az első is. Hogy tudnék a földi környezetben mi az, ami úgy veszélyes, hogy nem szabad beengedni. Na most. Ez az a feltételezés, amire már megvolt a bizonyítékunk a felső koronán. Hol volt meg a bizonyítékunk? Tamás apostolnál. És nagyon lényeges, hogy Tamás apostolnál nyakvonalig takarták el. És miért nem az ő vonalig takarták el? Azért, mert a felső korona részen nincs öve a apostoloknak. Tehát a felső korona rész az már nem a földi működés közegében jeleníti meg a szereplőit, hanem egy emelkedett szinten. Tehát ott már nincs külön lelkiség és külön testiség. Hanem a lélekkel áthatott test működik, amire más fegyver nem hat, erre már méreg nem hat. Tehát itt útban van a teremtés központjából a föld felé, vagy vissza útban van oda, de nem a földet tapossa. Ez azt jelenti, ha viszont védkezik testi szinten, az nem áll meg az önvonalán, vonalán, hanem az azonnal nyakvonalig fertőz. Tehát idáig kell kiszűrni. Nincs is több választóvonal. Tehát ezeknek az övüknél nincsen választóvonal. Felső koronarésznek. Tehát a kettőség, amit másodiknak megfigyeltünk, bizony egybevág az elsővel, tehát egy valaminek különböző szintű hangsúlyozásával állunk szemben. Na de mit kezdjünk a harmadik kettőséggel? Azzal tudnék, hogy az alsó korona részen csak az alakok és a felirataik zománcozottak. A háttér az a hordozó aranylemez. A felső részen pedig az úgynevezett elizománc technikát találjuk, tehát a háttér is zománcozott. Hát ez már csak elég különbség ahhoz, hogy különböző műhelyt föl. Hát nem elég. Nem elég. Mind a kettő ugyanazzal a technikával készült, ugyanabban a műhelyben mi csináljuk mind a kettőt. Tehát ez, ez nem teljesen fölösleges ezzel tovább szórakozni. Lehet, hogy máshol készült, lehet, hogy máskor készült, de ezt bizonyítani kellene. Ebből a kettőségből nem következik. És ezt kellene már nagyon Pontosan tudomásról venni. Elég telenek ezek a jelzések arra, hogy kimondjuk a különböző forrásból való származást. Viszont az összetartozást meg nagyon is valószínűsítik. Miért? Hát azért... Mert ha tudom, hogy a felső részen én még nem a földet tapodom, hanem útban vagyok a föld felé, itt pedig már a földet tapodom, és az itteni munkámat végzem el, hát akkor pontosan tudom, hogy individuumról csak földi környezetben beszélhetünk. Tehát ahhoz földre kell születni. És onnantól kezdve én, és ami nem én, az éles határvonalra elválasztódik. És ott én vagyok a fontos, és ami a nem én, az pedig másodlagos. De ez nem mondható el a felső szintről, amikor az alaknak a belső tagolása és a környezete az alapvetően ugyanazokból az elemekből épül föl. És amikor ő még egy kozmikus rendben csak egy burkot, Kap, amelyben megőrizheti a viszonylagos önállóságát. De ebben a burokban nem személyiség rejtőzik. Tehát ez nem individu. Honnan tudjuk? Hát gondoljunk vissza Jakabra, aki egyszerre két Jakab volt, és még egy Jákob. Gondoljunk vissza Jánosra, aki Jónás is volt, de Jánosból is legalább kettő. Nem lehet leírni az öt történetet, ha nem tudom, hogy mindjárt indulásnál elindul Keresztelő Szent Jánosnak is, és amikor ő kiesik, tanítványa a evangélista János lépbe helyébe. Tehát nem tudom a Jánosságot szűk ebben értelmezni. És akkor már háromnál tartok, mert itt is két János és egy Jónás van. Tehát egyszerűen nem tudom értelmezni a képeket, ha ragaszkodom, hogy individuális létekkel vagyok szemben. Nem azokkal vagyok szemben. És mindegyiknél ki lehet mutatni Fülöknél, Legalább négyet kell számításba venni, kettőt már említettem, az apostolt és a diakónust, de ha az ünnepeiket nézzük sorra, akkor kiderül, hogy még csak nem is őről van szó kettőjükről, hanem még legalább egy néri szentfülöpöt és egy Szent szentfülöpöt vagy Szent szentfülöpöt számításba kell venni. És csak a Szent szentfülöp ünnepe helyezi be a maga szerepkörébe körébe a fülöpi tulajdonságokat az pedig egy egészen késői szent. Tehát az a fülöp, aki itt a maga ünneper évén megidéződik, még meg se született a korona készítése idején. Mert itt nem kész, már megvalósult életeket, egyedi életeket jelenítenek meg, hanem egy csomagot. És ez azért harcasztóan fontos, hogy tudjuk, mert, mert különben az egész korona programot nem értjük meg. Ez körülbelül ugyanaz a, hogy mondjam, az eszmei tervezés terén, mint amilyen a mennyire-féle periódusos rendszer a maga idején. Tehát pontosan meg tudta határozni, hogy milyen típusú, tulajdonságú elemeket fognak majd föltalálni, de azokat az elemeket még messze-messze nem találták föl. Még ma is vannak olyan lehetőség, amiről tudjuk, hogy meg, meg kell majd jelenniük, de még technikai mindig nem vagyunk ott, hogy... Meg is tudjuk őket jeleníteni. Tehát ezek csomagok. És roppant fontos tudni, hogy a felső korona részen már nem történeti időben zajlanak a dolgok. Egy egészen más időtartományban zajlanak. Az alsó korona részen még nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy egy időbeliség keretében milyen egységeket kapunk, amikor ezeket a a párokat, ugye arkangyalokat, harcosokat, orvosokat, és itt tovább látjuk. Ha még lesz rá idő, azt még azért gyorsan elmondom. A, a, tehát a harmadik féle kettősség megint tökéletesen összhangban van az első kettővel. És végül a negyedik, hát ez már kitalálható, erre is nagyon sokszor szoktak hivatkozni, hát hogy az alsó részen szinte látványszerű hűséggel, pontossággal jelenítik meg a figurákat, a felső részen pedig csak szerűen. Most erre mondják, hogy hát ez már elképzelhetetlen, hogy egy műhelyben legyen. Az az elképzelhetetlen, az az ostobaság mennyiség, amivel eddig vizsgálják a koronát. Ami elképesztő mértékű. Hát hogy jelenítsen meg látványszerűen azt, aki még nem individuum? Ezt tessék nekem megmondani. Hogy jelenítsen meg? Hát ha az neki földre kell születni. Hát ha egyszer ebben még benne van az idősebb is, az ifjabb is, meg még a Jákób is, hát akkor melyikre hasonlítson? Hát erre mondja az ember, hogy ne szórakozzunk már egymással. Hát ha nem érti ezt a dolgot, menjen-e politikusnak, vagy menjen el faragni, vagy bármit csinál, de ne szórakozzon a koronával. Tehát itt, itt nem olyan dolgokról van szó, amikkel játszani lehet. Ha egyszer ez a program négyféleképpen igazolja, hogy ilyen módon jeleníti meg a világot, miért? Mert a világ tényleg így működik. Nem azért, mert az ötvös szórakozik velünk. Hanem mert tényleg így működik. Hát akkor már próbáljunk már ennek jelentőséget tulajdonítani. És akkor szokták mondani, hogy hát akkor most már aztán tényleg mondjam meg, hogy ki készítette és mikor és hol. Hát ez megint olyan kérdés, mint hogy én kapok egy táviratot, amelyben az áll, mondjuk, hogy megszületett az unokám. Akkor én vizsgálhatom azt is, hogy de hát ezt a papírt most Dunajvárosban gyártották, vagy lábatlanban gyártották. Lehet vizsgálni. Meg azt is, hogy búlt évben készült a papír, vagy tíz évvel ezelőtt. De hát engedelmet kérek engem az érdeke, hogy megszületett, vagy nem született. Tehát ez, az, ez a fóbiás, ez a megszállott kutakodás egy időbeli adat és egy térbeli adat után, mintha ez lenne a lényeg, hát ez, ez egy betegségtünet. Most az, hogy bennünket öt évig erre neveltek az egyetemen, hát maga az egyetem egy merő betegségtünet. Körülbelül azóta, mióta megalapították Magyarországon. Hát Magyarországon nem magyarok alapították az egyetemet, hát nehogy már véletlenül félértéseség. Ezek a berögzöttségek, hogy de aztán mondja meg, mert különben az egész eddigi nem ért semmit. Jó, hát ha nem ért semmit, akkor elnézést kérek. De elsődlegesen ennek mégiscsak üzenete van. Az, hogy hol készült, kik készítették, ezt ma csak behatárolni tudjuk. Aki azt mondja, hogy tudja hol, és még meg is nevezi, hogy XY Szabír Mester Kaukázusba, ahol én azt mondom, hogy mesterem, menj haza! mert úgy látszik, otthon eredményesen hazadozol. Itt nincs ilyennek tere. Nem tudjuk. Hát miért nem lehet bevallani, hogy nem tudjuk? Valószínűleg azért, mert nem vagyunk még elég érettek rá. Másrésztről pedig, aki ilyen szinten tud dolgokat a világról, az nem magát fogja mutogatni. Nem azt fogja elmondani, hogy én hanzi mester vagyok, nem tudom, a hanzavárosokból, vagy Vladimir mester vagyok Vladimirból, hanem az üzenetet fogja hangsúlyozni. És ha megkérdeznénk, hogy mondjál nevét, azt mondjál, ide idefigyelj, majd huszadjál, amikor már minden mást megértettél, lehet, hogy neked megsúgom, de teljesen jelentéktelen, hogy én most ki vagyok, mint személy. Viszont nagyon lényeges, hogy ez a korona működik. Ebből egy-két apróságot én most elmondtam, ami gyakorlatilag mérhető. A a működés az olyan, hogyha én azt mondom az órámra nézve, hogy ez az óra ketyeg. Na most ezt az órát nyilvánvalóan csak olyan helyen készíthették, ahol egy, tudják, hogy ketyeg, kettő, tudják, hogy mitől ketyeg, és három, tudják, hogy mi végre ketyeg. Ehhez képest mi a koronán készítését mindig Következetesen olyan helyekre adjuk ki, hogy ott készítették akár részletekben, akár egészében, ahol a mai napig semmi jelen nincs annak, hogy akár legalább annyit tudnának, hogy egy korona kegyeghet. Nem hogy azt, hogy mitől kegyeg, vagy azt, hogy mi végre kegyeg. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a koronát csak olyan nép körében készíthették ahol tudják, hogy ketyeg, hagyományosan tudják, és minden olyan kísérletet konzekvensen visszautasítottak, amelyek le akarná beszélni őket arról, hogy a koronájuk ketyeg. Továbbá tudják és nyomát adják annak, hogy tudják, hogy mitől ketyeg, és azt is, hogy mi végre ketyeg. És erről sem hagyják magukat lebeszélni. Na most tessék nekem még egy ilyen Népet mondani Magyaron kívül. Abba a pillanatban odaadom nekik a koronakészítés lehetőségét. Nincs ilyen. Se a Kaukázusban nincs, sem reichenau nincs, sem Rómában nincs. Rómában annyira nem tudják, hogy hogyan ketyeg, hogy most egy másolatot megáldott a pápa. Hát ez a legrosszabb viccek közé tartozik, ilyet még a Ludasmagy is e között volna le annak idején. Pontosan jelző, hogy ma se tudja. Azt se tudja, hogy ketyeg nem, hogy, azt, hogy mitől és mi végre. Hogy származhatna akkor a koronák Rómából? Teljesen egyértelmű, hogy nem onnan származik, és ezt Váci Péter egyik útvonalon, Gericsi József, másik útvonalon, kiváló történészekről van szó, már réges régen bebizonyította. Teljesen egyértelmű, hogy a korona, mint készített tárgy nem származhat Rómából. Sem részleteiben, sem egészében. A kérdést részletesen is lehet taglalni, de miután ennek kiváló szakiratalma van, tehát én azt mondom, hogy inkább nézzenek utána. Azt is jól lehet tudni, hogy összesen két olyan írott forrás van, ami egyáltalán utalhatna arra, hogy... Pápa küldhette, és ekköző egy az egyik, amire a leggyakrabban hivatkoznak, a Hartwig-féle Szent István legenda, az még csak nem is Szent István kortársat nevez meg, annak a lengyel királynak, akinek készült volna a korona. A pápát pedig nem nevezi meg. Ehhez képest úgy hivatkoznak rá, mintha ez második szilveszter lenne, és bár mi ír ez a a legenda, aki nem volt kortársa se Szent Istvánnak, se második szilveszternek. Ezt szépen, csendesen átcsúsztatják Boleszlávra. És ma már nyomtatott szövegekben olvasom, hogy második pápa Boleszlávnak küldte volna ezt a koronát, ami az ember nem is tudja már, hogy mit mondjon. Hát honnan veszi magának ezt az arcátlanságot? Ki pénzzel Hát ilyen nincs, hogy ilyet véletlenül csinál valaki. Hát amikor ott van előtte, hogy mi eskó. És tudjuk, hogy mi eskó mikor uralkodott. Tehát előbb uralkodott. Akkor miért, miért ez a hazugság az ön? Tehát nagyon lényeges dolog, hogy nem küldhette a koronát, és az a másik kortási hialadás pedig, amelyik a harmadik ottó császárnak, egy Császárnak a hivatalos történeti írójától, Teot Már vagy Tit Már von Merzeburtól származik, egy olyan formulát használ vajkra vonatkozóan, tehát nem Szent István vajkra vonatkozóan, amelyik szó szerint úgy szól, hogy koronám, egy benedikció nem cépít vagy ak cépít, tehát azt jelenti, hogy elfogadott vagy kapott koronát és áldást. És Gyönyörűen bebizonyította, és nagyon alapos érvelés alapján bizonyítékokra hivatkozva. Gerics József is, Váci Péter is, hogy ez a formula ebben a korban se többet, se kevesebbet nem jelentett, és magából itt már Merzeburgból bizonyítja, mint azt, hogy egy koronázást érvényesnek ismert el a pápa. Ez a koronamed benedikcionen fordulat, ez nem azt jelentette, hogy készít egy tárgyi mi voltában előálló koronát, és ezt elküldi, hanem hogy egy koronázást a római szék szempontjából érvényesnek tekint. De ezeket nem veszik figyelembe, mintha semmi nem történt. Van a mai napig szajkozzák, hogy de ott van, te ott már van Merzeburná, hogy küldött egy koronát. De nem az van ott. Az van ott, hogy elismerte hitelesnek vajk koronázását. Ugyanezzel a fordulattal egy másik esetben is élte ott Márcs von Merzeburg, ahol teljesen nyilvánvalóan se nem készített, se nem küldött koronát. A pápa. Tehát ezeket a kérdéseket azt hiszem, hogy végre le kellene zárni. Van azonban a legendás változatban egy olyan fordulat, amire tényleg érdemes figyelni. És hát ez olyan záró fordulat körül is lehet, mert hiszen a négyességet, itt most végig beszéltük, működésről is esett egy kis szó, ez pedig a, a következő lenne. Adva van ugye a, a hatvégféle legendában az a fordulat, amelyikre úgy szoktak hivatkozni, hogy tudnék a pápa, megnevezetlen pápa álmot lát. Mégpedig az utolsó éjszakán, mielőtt az általa, hát természetesen a legendában általa készített koronát, a lengyel királynak elküldte volna. A lengyel követek már várják ezt a koronát, amelyet a lengyel király a maga számára. Na most, álmában megjelenik az angyal, és hozza Jézus üzenetét. Ez pedig úgy szól, hogy ne add te holnap a lengyelek követének, akik kérik ezt a koronát, hanem egy ismeretlen országból követek érkeznek, és királyuk számára koronát követelnek. Add ezt a koronát nekik. Fölébred, elfelejti, adná már a lengyel követeknek, amikor megérkeznek Szent István követei. Itt már nem bajk szerepel. És eszébe jut az álma, ja, és követelik a koronát. Átadja nekik a koronát, és így kell Magyarországra. Na most... Érdekli az embert, hogy miért használ itt a fordító követel szót. Magamtól soha nem jöttem volna rá, egy barátom figyelmeztetett rá, hogy itt következetesen a lengyel mindig kér, a magyar mindig követel. És akkor az ember megnézi ilyenkor az eredetit. Az eredetiben a latin kifejezés a lengyelekre mindig a vérelek kvérelekvézévé kvésitumigét használja. Ez tényleg kérést jelent. A magyarra viszont minden előfordulásakor a flagitáreig. Most a flagitáre igének nem annyi a jelentése, hogy követel. Hanem a példamondatokból középkori latin szótára gondoljunk, ne az ókori latin szótára. A példamondatokból egyértelműen kiderül, hogy visszakövetelésről van szó, mert az egyik ilyen példamondat adónak, ami jár neki, a behajtása, a másik pedig kölcsönadott pénznek a visszakövetelése. Ez a flagitáre. Tehát a következetes használata a magyarokkal szem kapcsolatban a igének, miközben a lengyelekkel kapcsolatban ugyanilyen következetesen használja a igét, arra figyelmeztet, hogy lehet itt egy olyan feltételezéssel is élni, hogy másodlagosan egy korona elkerülhetett a pápához, aki nyilván ugyanúgy, hát a leírásból következően ugyanúgy próbált tőle megszabadulni, mint második József sokkal később a Magyar Szent Koronától. Hogy tudnélik, egy idegen hatalomnak adja át, amelyik majd megvédi a magyarokkal szemben. Ez akkor a Lengyel király lett volna. Második József idején pedig a második bizánci császár lett volna. Tehát császárságnak a feje. És akkor nincs több gond a magyarokkal, mert ha nem tudják visszaszerezni a koronájukat, és nem tudják annak teljes méltóságát visszaállítani, a magyarokkal tényleg nincs több gond. Azok föl fognak morzsolódni. Na most ezt kétszer kísérelték meg ilyen módon a történelmünkben. Először ez a bizonyos megnevezetlen pápa, és az utolsó pillanatban lecsaptak rá Szent István követei. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó lehetett az elhárítások. Sokan megkérdezték már, hogy miért várták ki az utolsó pillanatát. Hát lehetett tudni, hogy a pápánál van. Azért, mert tolvajt csak úgy tudunk leleplezni, ha tetten érjük. És itt bizony erről van szó. Ha nem is közvetlenül tolvajlásról, de orgazdaságról. Mert ez a korona, ez is kizárásos alapon valószínűsíthető, ez csak az úgynevezett avarkincsekkel kerülhetett ki az országból. Ezt így az, aki az avarkincsekkel foglalkozott, fehér Mátyás elnő, még nem merte felvetni. Ez egy későbbi felvetés, én még nagyon óvatosan kezelném, de el kell mondjam, mert nincs, hogy mondjam, ellentétben az eddigi tudásunkkal. Én még nem érzem elégnek a bizonyítékokat ahhoz, hogy tényként közöljem, de a feltételezés nyugodtan megengedhető. Egy biztos, hogy Kun László még úgy ez a pápával, de úgy level ez a cseh királlyal is, hogy nála Attila kincsei vannak. Ez pedig nem legenda, ez hivatalos okmány. Tehát azt jelenti, hogy a magyar király kincstárában igenis Attillának, még meg elődünknek Attillának vannak kincsei. Tehát azt jelenti, hogy itt egy kontinuitást nem lehet íróasztalról megszüntetni. Az, hogy csak azt veszem föl a történésznek, aki Megtagadja a hún elődöket, vagy megtagadja a szkít elődöket. Ez rendben van, ez a kontraszelekció. Látjuk is az eredményét. Na de hát azért ez így nem a valóság megközelítését, hanem egy politikai álláspontnak az érvényesülését segíti. Tehát semmi elvi akadálya nincs annak, hogy ez a korona ott lett légyen már az úgynevett kincsben, ami 14 szekérni volt, és ami a legnagyobb rablása volt a frank birodalomnak egész fennállása alatt. Notabene, ezt soha nem nevezik rablásnak, ellenben amikor ennek a visszaszerzésére nagyon határozott lépéseket tesz az úgynevezett kalandozó magyarság, ezt már Fehér Mátyás kutatta föl, akkor ezeket... Mint a rabló kalandozásokat miért adjuk? Tehát itt egy teljesen ferde beállításban tárgyaljuk a saját történelmünket. Na most, akár kikerült ezzel a korona, akár nem került, egy biztos, hogy a szövegben visszakövetelés áll, és hangsúlyosan áll a visszakövetelés. Azok a további feltételezések, hogy ez kerülhetette nagykároly fejére ez a korona, mert erre egy kidolgozott elmélet van. Ez egy áheni papnak, Szigeti István atyának a kidolgozott több egymást követő könyvében közé tett elmélet. Azt tudom mondani, hogy ellene mondanak tények. Feltételezésnek lehet megpendíteni, de ellene mondnak. Mi a legfőbb tény? Leg, a legutóbbi időkig akárkit, mit koronáztak meg a Magyar Szent Koronával, azt a nemzet elfogadtak királyának. Többször is megfogalmazódik a történelemben Révai Péter is hivatkozik rá, Garai Miklós Nádornak a szájába adja a szöveget, hogyha egy bestiát, tehát egy vadállatot megkoronáznának a Magyar Szent Koronával, nekünk azt is el kellene fogadni. Na most, ha valaha érintette volna Nagykároly fejét a korona, akkor őt biztosan számon tartanák, mint Magyar Királyt. De soha föl sem erül, hogy Nagy Károlyt Magyar Királynak tartsák. Tehát teljesen biztosan lehetjük, hogy a Magyar Szent Koronával nem koronázták meg Nagy Károlyt. Ezt teljesen biztosan lehet venni. Ezzel együtt bármilyen feltételezésre természetesen lehet élni. Ez nagyon nagy dolog, mert a koronával kapcsolatban kisarkítottak a lehetőségek is, meg a tények is. Tehát nagyon nehéz félreérteni őket. Nagy Károly biztosan nem viselte a Magyar Szent Koronát. Nem is volt rám méltó, de nem is viselte. a faktum, hogy nem viselte. Viszont valószínűleg igyekezett, ha egyáltalán került a rablás folytán, nagyon hamar megszabadulni tőle. Miért? Hát azért, mert hogy lesz, aki majd vissza fogja követelni hanem ebben az évtizedben, akkor a következőben. És lett is. És hova lehetett tovább, mert tudjuk, hogy a rablott kincsnek az egyes részeit hova adta tovább, a nagy apátságokba. Tehát ilyen módon tudjuk, hogy az avar jogarnak az átépített részei, ugye Misekannába beépítve, a Szent Móriczban vannak. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket tudjuk, hogy hova adott tovább. És nagyon valószínű, hogy a koronát nem lehetett hova adni. Tehát egész egyszerűen olyan megbízható hely, vagy olyan rangú hely több nem volt. És ezért, ezért kell azt mondani, hogy nem lehet lesöpörni ezt a feltételezést az asztalról. Minden esetre, ha ez így van, akkor Szent Istvánnak hallatlanul jó felderítő rendszere kellett, hogy legyen, és egy nagyon határozott katonai potenciálja, amivel hát sakmat helyzetbe tudhatta hozni az akkori egyházvezetést mert bizony kiadták neki, ha ez a változat egyáltalán komolyan vehető, tehát a legendás változat. Egy mondat még, vagy egy nagyon rövid kis ráfutás, az egész Szent István kérdésem, ezt biztos föltették volna. Föl is tették itt szünetben. Ez közvetlenül is kapcsolódik a koronához, és hát talán ezzel be is lehet majd fejezni. Hát itt... Öm, Ugye rá lehetne kérdezni, hogy ennek a készülési ideje mikorra tehető. Hát ezzel kapcsolatban azért mondom, hogy ennek, tehát a Magyar Szent Koronának, ahogyan ma látjuk. A időben tapogatozva két olyan dátumot szoktak emlegetni a legutóbb időkig, amit úgy neveznek, hogy Terminus Post Quem. Tehát olyan dátum, ami után születhetett csak az illetőmű. Az első, amit általában emlegetnek, az Dukász Mihály úr alkodása. 1070 körüli időszak. Na most ezt láttuk, ezt nyugodtan törölni lehet. Dukásznak semmi közen a koronához, ha én az unokajöcsém fényképét hónap rápig és közlöm vele, hogy ezt Orbán Viktornak csinálta és küldte nyutalmul, mert áthozta. Parlamentben ugyanannyi alapja van, mint hogyha én egy 1613 után fölkerült Dukászképpel nem datálni. Tehát itt azért a súlyokat egy-egy kérdés esetében jó mérlegelni. Semmiféle szerepe nincs Dukászképnek. Na most marad még egy azonban, ez pedig az ezres év. És erre nagyon szoktak hivatkozni, most meg aztán teleszálljal. Mert most kereké forró van. Azt mondja, jó... Esetleg engedünk, nem engedtek még, de majd esetleg engedünk a Dukász kérdésben, de az ezres év rendíthetetlen. Miért? Azért, mert keresztény a programja a koronának. Most erre az emberi így megkérdezi, na és? Na és? Hát mert, mint tudjuk, ezerben ismerkedett meg Magyarország kereszténységen. Na, ne mondani. És akkor a honfoglal lévő az mi Az mi a honfoglaláskori sírok jellemző sírlete a Melkereszt. Ezt egészen eddig titkolták előttünk, 96-ban a nagy honfoglaláskori kiállítás egyértelművé tette. Tehát a 895 és 1000 közötti hiteles honfoglaláskori nem a szolganép, nem az alávetettek, hanem maga az uralkodó fő réteg legjellemzőbb sírlelete a Melkereszt akkor ezek milyen vallásúak voltak? Na most ezt nincs az a régész, nincs az a történész, nincs az a művészettörész, aki kimerné mondani. Bárhol a világ más táján ez lenne a helyzet, azonnal üvöltve mondanák keresztények. Hát mik lehettek mások? Iszlám hívők, taoisták, még ortodox zsidók, ezzel a keresztel? Tehát, hogy érthető legyen, nem merik kimondani miért. Mert akkor én azonnal visszakérdeznék, hogy akkor miről, mire térítette őket Szent István? Ha ők keresztények voltak, akkor mire térítette őket? És akkor miért nevezik mai napig pogánynak őket? Akkor itt valami baj van a körül. Most itt nagyon fontos, hogy tényekkel legyünk megint csak tisztában, és ne vélekedésekkel. Ha nekem az ezer utáni, hivatalos, egyházi történetírás, pogánynak nevez egy népet, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az a nép nem keresztény. Az csak egyet jelent, az, hogy nem zsidó keresztény. Érthető? Mert a zsidó keresztény vonulat szóhasználatában az is pogánynak számít, akit naponta háromszor reggel és este keresztel. És ez faktum. Ha valakinek ez úgy tűnik, mintha vélekedés lenne, ez olvassa el az idevágó bizonyítékokat. A legrangosabb egyháztörténeti és vallás vallástörténeti kiadvány sorozatban, ez az RGG, ez a religion és Isten gegenwart. Ilyenkor úgy szoktak rám nézni, mint az antiszemitizmus szobra lennék. nek semmi köze nincsen, semmiféle antiszemitizmushoz. Itt arról van szó, hogy tényeket nem veszünk tudomásul. A zsidó kereszténység bármilyen más forrásból érkező keresztényt pogánynak nevezett. Tehát a gólynak a szinonimája a pogány, a pagánus. Ugyanazt is jelenti. A pagánus szó az eredetileg a págusz szóból származik. A págusz falut jelent latinul. Semmiféle ilyen vallási tartalma nincs. A pagánusz falusit jelent. És a goly mit jelent? Elég baj, hogy nem tudjuk. Ezért lehet az orrunknál fogva vezetni bennünket. Csak is annyit jelent, hogy nép. Érthető? Goly. Izrael alapító okmányában az Izraeli népet is golynak nevezik. Elég furcsa a dolog, de így van. Tehát a góly ugyanazt jelenti, mint a pagánusz, azaz falusi, paraszti, népi. Ennek a szinonímája, a, mondjuk a pálapostoli szóhasználatban, tehát még az apostoli időkben az etnikosz görögül, aminek az alapszava az etnosz ugyanazt jelenti. Nép, nemzet, nemzetség. Ennek a tükörfordítása a gentilis, amelyek viszont a gensz szóból származik, ami ugyancsak népet, nemzetséget, nemzetet jelent. Tehát, aki ebből válik keresztény, az locsolgathatja naponta háromszor a fejét, nem válik elfogadott a zsidó kereszténység számára. Itt van a kettő közt a választó vonal, és ezt kéne meg megtanulni. Tehát attól, hogy egy zsidó keresztény térítés pogánynak nevez honfoglaláskori magyarságot, ebből az nem következik, hogy ez nem volt keresztény. Ebből csak egy következik, hogy nem zsidó keresztény volt. Tehát a térítés, bármilyen furcsa hangzik, keresztényről zsidó keresztényre történt. És ezt a zsidó kereszténység terminológiája úgy fogalmazza, hogy pogányból kereszteltük. Nagyon lényeges, hogy nézzünk utána alaptényeknek, mert különben körbe-körbe vezetnek magunk körül. Na most ez a fordulat tehát nagyon jól magyarázható, de nagyon sokan ebből a tényből azt a következtetést vonják le, hogy tehát Szent István árulója volt egy korábbi, magasabb rendű vallási képződménynek. Alátámasztani látszik a véleményüket, az, hogy Szent István halála után ez a régebbi vallási alakulat kétszer is újra föltámadt. És amikor az első úgynevezett pogánylázadás után leverte ezt a felkelést első András királyunk, akkor ő egy rendelkezést hozott. Ez a tiltó rendelkezés betiltja ezt a vallás alakulatot. És ez bekerült a korpus juriszba, ez a rendelkezés. Tehát nem lehetett kiiktatni a magyar történelemből. Ma már bánják a történészek, mint kutya, aki hetet kőkezett, hogy ezt hogy nem tudták alkalmas időben kihagyni belőle. Nem lehet már. A korpus Juris a nemességnek, tehát a nemzet gerincének az alapvető ismeretanyagához anyagához tartozott. Ez pedig az első rendelkezése mindjárt. Tehát a legrosszabb tanuló is eljutott idáig. Ez pedig nevén nevezi ezt a vallás alakulatot. És minek nevezi? Nagyon lényeges tudni, Ritusnak nevezi, tehát szertartásrendnek, és három jelzőt kapcsol a szóhoz: Az etnikuszt, a gentiliszt, és a szkítikuszt. Tehát milyen vallás volt ez? Skita népi nemzeti vallás. Nagyon lényeges, hogy erről van szó. Bárki ellenőrizheti, ennek van egy kétnyelvű kiadása is ennek a, a e, Borpus tehát tudnunk kell, hogy ez a magyar vallás neve. Skita. És miért népi és nemzeti, Azért, mert a legfelső szintől a átjárja a nemzetet. Minden vallás alakulatra jellemző ez? Nem. Az a kazária, amiből kivált a honfoglásra indul a magyarság, tipikus példát mutatja annak, hogy csak a felső réteg veszi át a vallást, de nem járja át az egész nemzetet. Melyik vallás ez? Az ortodox zsidó vallás. Soha nem lett belőle etnikus illetve gentilisz vallás. Na most ez az egyik jelentése annak, hogyha etnikus et gentilis skitikusnak neveznek egy vallást, de a gentilisz szó késői származékából, amely az angol nyelven maradt fönn, egy másik jelentés is kiolvasható. Ha összetételben találkozunk vele, így, hogy gentleman, hát akkor rögtön érzékeljük, ez egy nemességet fejez ki, amit mi már elsősorban lelkinemességként értékelünk. Igazolható az a feltételezés, hogy bennünket egy gentilis, azaz egész népet átjáró és nem zsidó alapra épülő kereszténységből, egy kizárólagosan és zsidó alapra épített kereszténységre térítettek át. Az ő szóhasználatuk is ezt igazolja, és a mi szóhasználatunk is. Tehát itt egy elég tiszta képlettel lett állunk szemben. Na most ezek után föl lehet tenni a kérdés, hogy tehát Szent István bűnöző volt? Nagyon lényeges, hogy a kérdést minden ízében tárgyaljuk végig, és ne súnyogjunk el mellette. De még ne felejtsük el, hogy ószövetségi zsidó alapon két világvallás fejlődött ki. Most nem tekintve a zsidót önmagában. Az egyik az iszlám, a másik a zsidó kereszténység. És összesen ez a két vallás vonulat van amelyet a világon akárhol megjelent, csak erőszakkal lehetett meghonosítani. Ennek egyszer majd gondoljunk utána. És miután mi elég huzamosan egyszer az egyiknek, másszor a másiknak voltunk kitéve, mi ezt olyan természetesnek vesszük, hogy föl sem merül bennünk, hogy itt egy égre kiáltogasságról van szó. Hogy lehet a vallást erőszakkal terjeszteni? Teljesen magától értetődőnek vesszük. Hát egyszer konzultáljunk egy buddhistával. Mikor terjesztettek buddhizmust fegyverrel? Vagy taoizmust? Vagy akármelyiket? Hát dzsingiszkán bejön ide, igazán nem simogatta a magyarokat. Soha a vallási kérdését nem föl sem erült. Az ő udvarában ott voltak a papok, ott voltak a taoisták, ott voltak a boncok, és itt tovább. Föl sem merült, hogy rán kényszerítse a saját vallását. Tehát ezeket ne vegyük már olyan magától értetődőnek. Mert azért, amikor most újra lábra kap ez az irányzat, ma már nincs más az egyházban, csak judeokrisztiánizmus. Hát vegyünk már észre. Az összes többit már rég kiírtotta. Hát ma is így lép föl. A nagyon nagy tisztelet a nagyon kevés kivételnek. Hát természetesen, hiszen ez maradt, ez a gyakorlat maradt porondon. Na most, Szent István akkor hát rosszat tett nekünk. És ezt nagyon fontos tudni, mert így osztják meg most a magyarságot. Hogyha valaki ennyit fölfedezett, akkor az álljon baloldalra. Ő a koppányosok közé tartozik. A többi, aki ezt nem hiszi el, hogy miért nem hiszi, nem tudom, mikor tényekről beszélünk, de ha nem hiszi el, akkor az álljon át ide, az a Szent Istvánosok közé tartozik. És akár elhiszük, akár nem, akár tudunk rá, akár nem, mindegyikünk már be van osztva. Már valamelyik rubrikába beírták a nevünket. Hát én nagyon későn tudtam meg, hogy bizonyos körökben miért nem hívnak soha. Azért, mert én a koppányos dosszéma vagyok. De soha nem kérdezték meg, hogy én ezzel egyetértek-e. Egyáltalán mi a véleményem erről a megosztásról? Ami a tényeket illeti, nagyon pontosan lehet tudni, hogy a Szent Istváni tett egy olyan időpontban zajlott le, amikor két nagy ellenfél volt, nem is halljuk ezt másképpen hivatalos részről sem, az egyik koppány volt, a másik gyula volt. Na most úgy szokták ezt nekünk tálalni, hogy koppány pogány volt, még gyulánál ezt nagyon nehéz állítani, úgyhogy ott nagy zavarban is van ezügyben a kommentáló társaság, de hát Koppánynál, vagy a Koppány nyilvánvalóan pogány, és akkor az ember, hogy megkérdez, hogy mire alapozod ezt mégis? Hát a forrásokra, tényleg? A feltárások egyértelműen igazolták az elmúlt kb. 15-20 évben Koppány egykori területén, hogy az ő idejében, az ő fenhatósága alatt keresztény templomok sora épült. Milyen vallású volt Koppány? Nem csak hogy keresztény volt, hanem ugyanolyan Judeokristián volt, mint Szent István. Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy de ő a nem judeo, tehát ő a skita kereszténység képviseli De hogy is, pontosan ugyanolyan Judeokristián volt. És Gyula, hát Gyula is pontosan ugyanolyan judeokristián volt. Hát semmiféle ilyen jellegű probléma közöttük nem adott. Honnan tudjuk? Hát onnan tudjuk, mert koppány, ahogyan azt Erdélyi Balázs nagyon szépen kimutatta, méltóság név, nem pedig keresztnév. A koppány az a kapkán névnek, tehát a késői avar fejedelmi névnek az egyenes ági folytatása a magyar nyelven. Ez egy avar méltóság név egy késő avar területen. Semmi gond nincs, itt már réges ég kereszténység van, az első úgy nevezett meghódított, inkább úgy mondanám behódolt avar főnököt, tudumnak nevezték, beosztása szerint maga Nagykároly tartott keresztvíz alá. És az utolsó avar kagánok hangsúlyozottan zsidó keresztény neveket viseltek. Ábrahám kagán volt, Izsák kagán volt. Ilyet a keresztén soha nem adott a maga fejedelmeinek. Tehát nem ott volt a gond, hogy az egyik szíta keresztény, a másik pedig zsidó keresztény, mind a kettő az volt. A másikat pedig gyulát Konstantinápolyban maga a császár tartotta alá. Ezt is egykorú forrásból tudjuk. Akkor mi a gond? Hát az a gond, hogy a koppányféle kereszténység, avar kereszténység folyamatos továbbélése volt. Hol volt ennek a központja? Szalcburgban. Tehát a szalcburgi érsek volt ennek a kereszténységnek a feje. A térítők pedig passzahói bencések voltak. Ez mit jelent? Ki volt helyezve a Duna vonaláig a kereszténység központja a Kárpát-medencéből? És Gyula? Hát a Gyula féle kereszténység bizánci volt. Hol volt a központja? Konstantinápolyban. Tehát mi történt? Megcsinálták 999-re trianont. Széttépték a Kárpát-medencét. Ha ez véglegesül, tehát ha a koppány, illetve gyulaféle vonal válik továbbiakban meghatározóvá, akkor nincs szükség 1920-ban trianonra. Széttépték a Kárpát-medencét. Na most, Szent Istvánnak sikerült nem egész egy évtized alatt elérni, hogy a Kárpát-medencén önálló magyar kereszténység lett. Azért gondoljunk bele, milyen előzmények után. Érthető? A koronát akár így, akár úgy, de a fejére tehette, tehát akár vissza kellett hozni, akár felszínre kellett hozni, de a fejére tehette, és a kereszténység történetében egyedi esetként megkapta az apostoli rangot. Ez azt jelenti, hogy Szent István példátlanul nagy tettet hajtott végre, és nem a magyarság ellenében, hanem a magyarság érdekében. Nem fölzárkoztatta a magyarságot nyugathoz, hanem megmentette a magyarságot attól, hogy szétszincálják egy nyugathoz fölzárkóztatott és egy bizánchoz fölzárkóztatott rész Kárpát medencére Tehát hatalmasat tette. Ezt ünnepeljük benne? Soha. Azt a mumust ünnepeltetik velünk, akit a kori Habsburg indítékú ellenreformációs gyakorlat formált belőle, nem is titkolva a magyarság megosztása céljából. És vagyunk olyan bambák, hogy engedjük, hogy ma is megosszanak bennünket. Most akárki nekem ezzel a koppányos balra, Szent Istvános jobbrával jön, azt mondom, hogy takarodjon innen, de minél hamarabb. Tehát mi, mi ez a, megint ez a pimas alig leplezett megosztási kísérlet, nem vagyunk még eléggé sokrétűen megosztva. Tehát itt igenis óriással állunk szemben, és ténylegesen ő mentette meg a magyarságot, és ha egyáltalán van különbség, az ő által a patronált vallás, mint kereszténység. És a Gyula, illetve Koppány által képviselt között, hát bármilyen furcsa hangzik, az őve áll közelebb a szkítakereszténységhez. És ma már nyugodtan el lehet mondani, hogy a, a kereszténység a Szent Istváni térítés után is, legalábbis Károly Robert koráig szinte töretlenül élt tovább. A dokumentumait ennek a továbbélésnek voltaképpen csak a török kiűzése után kezdték módszeresen elpusztítani. De ahol vidéken, eldugott helyeken élt tovább, például az apokrifimátságokban, Például a kazettás mennyezeteken, például a kicsi templomok faragvány anyagában gyönyörűen kimutatható. 1767-ben gyügyek kazettás mennyezetén a szamosháton, még a szöllő és dinnye van két kiemelt elemként. Ez a manikeizmus két jelvényeit, nincs visszabeszélés. Tehát 1700-as évek második felében a szkita kereszténység, amelynek oldalága a manikeizmus, de nem a vonlata, az még eleven ható erő a Kárpát-medencében. Tehát így tessék a Szent Istváni formulátot értékelni. Megkíséreltek vele valamit végrehajtani, de ő bizonyítható módon úgy hajtotta végre, hogy minden, ami érték, tovább tudjon menni. Na most ezt én tovább itt nem részletezném, mert akkor hovanapjánkorig itt ülnénk. Nagyon lényeges, hogy nem a magyarságnak volt erre szüksége, hanem a maradék Európának. Szabályszerűen egy áldozathozata arról van szó, aminek a programja benne van a Magyar Szent Koronában is. Arról van szó, hogyha Szent István a magyar katonai potenciál csúcsán, amikor egészen egyszerűen nem tud ellenállni neki, se délen, se keleten, se nyugaton, fegyveres erő, akkor meghozza azt az áldozatot, hogy magára veszi, az általa is nagyon pontosan, tudottan, ferde, egyoldalú judeokristianizmust ez csak a többi érdekében történhet. Mert ez csak belülről lehet és példaadással valódi szeretetvallássá alakítani. Mert ez a rendszerében nem az. Ez egy kiválasztott népvallás, ami magának megenged dolgokat, amit másnak nem enged meg és megenged mások rovására olyan dolgokat, amiket mi egyáltalán nem engedünk meg, se magunknak, se másnak. Ezt csak belülről elfogadva a szabályrendszerét személyes példaadással lehet megváltani. És ennek a programja van a Magyar Szent Koronában. Hát ezt szerettem volna még elmondani, de ezzel most tényleg végére értünk az időnek. Úgyhogy én megköszönném a szíves türelmet, figyelmet, a maratoni türelmet, figyelmet, és hát gondolkozzunk el ezeken a dolgokon. Köszönöm. Megköszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, hogy eljöttetek. Azt hiszem, lesz mit megemészteni mindenkinek, még a régieknek is. Mindenkinek jó éjszakát kívánok. Viszontlátás!